Ostiralean abiatu zuten San Espiritu Zubiaren festa bialdetako aldetako eskoretako aurrak erdian ziren autetxe zinguraturik. Zubia festa gune egonda beraz aste buruan, jokoak, animazioak eta igandean su artificialez ere jantzi zen. Bainan astele lenuntan bere astapeneko funtzioa beraz bere eskuratzen du Zubiak autoak bi zentzutan ibiltzen alko dira eta autobusentzat ere subitik ateratzean su berde automatizatua planta eman dute zirkulazioa arintzeko. Horrez gain zubian obraxilarik itsasontzi bat plantan emana zuten zubiaren aldeak lotzeko fama okan duen zubia. Jeanrene etxegara uzapeari galdegin diogu zer egginen zuten itxasontzi horrekin geroan. Egu dire que Pasgal euh, sera trevresamlabman maintenu Alors, euh, eraiten hal diut ibaia, ibaia trabeskatzen duen unzia mantendu beharko genukela. Mugik kurtasunen sindikatuaaregingo eta dugu, bokaletik abiatzen abiatzena litaikenez, bayonako erikoetxetik pasatu, re, ondotik Ibaiaren beste de aldean den de geltokiko hauzora de de didam atalant aldera joiteko. Beraz aintxegur, Ibai onzi hori mantendua izanen da, Kronoplusek kudeatu behar lukeena, garaio zerbitzu publikoa berak kudeatzen baitu, gogoa dugu urte soan funtzionatzen duen garaio bat izaitea eta irailetika entzina martxan izaitea que ce soit un transport à l'année et il devrait en principe voir le jour dès le mois de septembre.